Triggavaning, nästan som en riktig podcast. Mina damer och herrar, som experterna säger, välkommen till Triggavaning så här i sommarvärmen. Och då ska man ju vara ute, men lyckligtvis är ju Triggavaning i många former portabelt så du kan ta med dig Hör tortyr vart du än går och för extra poäng så sätter du förstås på högtalare så att andra ovilliga offer också får utsättas. För ni vet, ljud kan vara en form av tortyr. Mm, jag är mycket medveten om det. Mm, där är Nikolaj entusiastisk som vanligt. Är det trevligt att sitta och banda den här podcasten nu istället för att vara ute i solen och att du vet inte banda den här fittanspodcasten? Ja, Ja, jag vet inte. Jag minns inte hur solen ser ut. Mm. Men, hej, ni ska ta för medan ni kan, för det här kan det då vara den sista triggervarningen på åtminstone några veckor. För vi satt och diskuterade och kom med matematiska formler och diagram fram till att men skulle vara trevligt att vi gör en massa spoilervarningar om så här gamla sommarblockbusters och liknande. Och det hade ju ingenting alls att göra med att vi var lata. Jag har inte orkat hitta ett bra filosofiskt ämne så här mitt i sommaren. Mm. Men ja. Mm. Det kan hända att det blir några spoilervarningar extra de kommande veckorna. Så att vi riktigt kan bringa er fina recensioner om saker som ni redan har glömt. Om hur hemska de var. Ja, precis. Men nu är det triggervarning och precis som det stod på den där barnattraktionen på nöjesfältet. Att ni vet, den här åkturen så stannar inte utav min nödfall. Och det du gråter är inte ett nödfall. Så sätt dig nu bara till rätta och lyssna, Erik. Men jo, mm. det var en lång inledning där. Ja. Fick, fick vi med ja. allt viktigt? Ja just ja, uh, Dit kan man uh, skicka uh, saker. Uh, Ja, om man måste. Man måste inte. Uh, ni kan såklart. Alls. Ni kan såklart också nå oss på Twitter. Att triggervarning 1. Jag tror man kan över om Jag tror de stänger Twitter så sommar. Uh, Säkerligen. Ja, men triggervarning För det måste där, också. Ja. ja det måste också finnas. föra ut servrarna för lite solljus. Ja, måste sola alla de där könsonerna. Uh, men hashtag whatever uh, Där ska vi finnas Och sen finns det på Facebook Men de har ju bara öppet På alternativa dagar På sommaren Så, kan Så man är det mm. Men Jag skulle man kunna nå klart. oss på trigga varning Oj vad skojiga känsa, men Jag Jätteroligt okay, Whatever jag, jag, jag vill Det finns som andra saker jag vill göra på sommaren Kanske jag inte vill sitta och vara synisk i nära två ja, två timmar om någonting ja, men, kanske jag vill ja, men, gå ut vi... i solen kanske jag inte vill sitta där inne ja, men det är ju fråga. Vad, vad vill du göra på sommaren då? Är... ärligt talat sitta ja, där inne ja. och inte gå ut i solen <laughs> precis som motsägelsefull och ja. missjö ja. Ja, ja exakt ja, men... Men, men det där är, det är, ju en, det är ju en intressant grej just det där liksom det tanken på att när det är sommar så är det sol. Uh, nu hade ju regnat några dagar. Uh, här faktiskt har det faktiskt varit svalare. Va? I den så... finländska sommaren? Regn och kyla? Ja, Var jag falsk. vet. Alltså det, det, sannoliken är, är det här klimatförändringen här. Uh, ja. men, finländska men, sommaren, det börjar... annars det finns som... Regn och blåst och minusgrader eller så är det som 100% fullkomligt i ugn. Det finns ingenting mitt emellan. Så. För maximal njutning. Kolla liksom hur det, hur det flipfloppar där kring midsommarhelgen. Ja. Har du utländska det, besökare, det det gärna utanför Norden så. Se på dem och se hur de förlorar all vilja att leva. Fast det som. Uh, I can't even. <laughs> Som bara här där och nöja Välkommen till Finland <laughs> no, men man, man kan ju grilla Men, men ja. faktiskt alltså, vad är den här tanken på att När, när det är sommar så, så ska man vara ute det, Eller egentligen så fort det, solen ens lite tittar fram Så är det så där. Jag, om man tänker tillbaka till barndomen eller ens egen ungdom så var det ju då som det puffade på att hej, nu ska du ut. Nu ska du inte sitta här inne och göra vad du än håller på med. Men det är ju bara för att alla 80-talsbarn har dåliga föräldrar. Och det var ju som bara att vilket sväpkäll som helst för att få ut ungjävlarna ur huset. Och som den största ungjävlarna av alla så är det ju som att ja, men jag förstår, jag förstår. Jag har ju två egna barn nu och det som att om det fanns en legitim orsak att vara som Olof! Olof! Perkele! Så jag skulle ta den direkt. Men ja. det här är gå ut och läka i solen, du vet, till och med som barn så rullar man ju ögonen som ja ja för att få frisk luft och för att få sol, för det är ju mycket ett viktigt. Ö. Och det får man ja. ju inte när man sitter och spelar Nintendo. Nej, även kids, om en inte Usekta? På den tiden, komma kids, komma, hade, vi, hade vi ju inte portabeln inte ja, ja, precis. Jo, ja. Det, var, det var då som de faktiskt behövde vara kopplade till väggen till uttaget hela ja. tiden och kopplade mm. till en TV. Ja, uh, ja men, men det är sant, alltså, oberoende hur mycket solsken. Uh, Nintendo till exempel uh, förde med sig till, till ens existens till ens liv så var man ändå tvungen att gå ut i, i det där andra solljuset mm, ja det menar det där liksom neonskärnet från TV inte räknas man sitter så nära tvn att man kan höra lite det är som... Ja precis jag tänkte, på den, jag tänkte på den där livsglädjen Jag tänkte, jag tänkte på så att se alla de där Trevliga stunderna och, uh, Säkerligen också Det där ljuset från tv-skärmen Men tänkte mer på den där upplevelsen Men det är just det där att liksom Det är som så basic Man visste ju redan när man var liksom 7 Som att ja, men Jag har ju sett solen redan <laughs> Och det är som att inte det är som något barn som går och säger, liksom, Åh, där är du, yay, hej, hej, det det är som att, ja. mm -hmm, vad ska jag göra nu då? Se på den tomma lekparken och liksom alla liksom avsakringar av allt liv, typ för att alla vettiga personer är inne. De har föräldrar som är typ ute och har super och knullar istället. Eller vad vi kallar de lyckliga barnen. De får vara inne och göra vad de vill. Men, men kanske det är det ju som sa att själv är jag ju som lite präglad av det här att fly in i elektroniken värld så, så kanske jag inte är rätt person att tala om det här för jag är ju inte ett där fucking naturbarn som, som får multiple yeah. orgasmer så fort jag ser ett träd eller liksom äkta solkärn som smäkar min hud det cancer. Men det känns ju som, att, det är ju som en sån jävla myt att inte, inte som att nu är jag där ute ah, no, men nu är livet direkt 27% bättre. Det är ju som vad the fuck are you talking about, the fuck? Mm. Men, men då är det alltså, ska vi se när man en gång är där, mm. ute, så, så, då kan man sen känna att man uppskattar det. Eller det, det kan liksom uppstå en, sån, en sådan situation, eller, eller jag, jag vet att alltså, man blir på något sätt in, in i den där situationen på jo. ett annat sätt, för det är ju mer är den här tanken på att då du sitter och håller på med någonting så att säga, inomhus mm. uh, och så, så då är ju tanken på det att hej, att gå ut så det är ju så här, <skratt> mm. måste jo. jag och, och det känns bara att men, äh, jag måste sen lägga på, på skorna jag måste ta en, ta en jacka om det är riktigt vill, så jag måste försöka hitta någon, någon mössa eller något sånt om man, om man nu ska någon lippis, om man nu ska skydda skydda sitt huvud och tänka att oj nej att nu ska man inte få något liksom, solsting eller något sånt som jag också minns att det ibland var tal om. Så då är, det ju, då är det ju klart att då, då känns det ju som att äh, nu är det här bara någonting jag måste gå igenom för att jag sen får komma in tillbaks mm. efter det och fortsätta med det jag gjorde, det, det, det viktiga i livet. Men... Nu, blir det, nu blir det lite språkgranskning Nikolaj, kan du förklara för alla personer som inte kommer från svensk Finland, vad en lippis är på korrekt svenska. en keps en skärmmössa där var det, skärmmössa ett ord man inte hör tillräckligt ofta därför att man säger lippis och nu kan du göra det också uh, men jo, jag, jag håller med så jag bara tänkte ifall Mikael Reuter lyssnar så kanske han får lite tillfredsställelse av ja, vi förlorar väl, förlorar väl den delen av, av finansieringen redan Ja, vem vet? Vem vet? Kotus, lyssna. Men i alla fall. Mm. Men jo, det, känns, det känns nog lite som att den är någon sån där tull man måste tala. Men nu har du varit ute en timme så nu kan du väl sitta inne två timmar eller någonting. Men när man blir vuxen så. Uh, att när man var barn så är det ju som ute och vara ute. är ju som det där straffet som dina föräldrar ger dig. För att de är fittor och liksom inte förstå din lycka liksom är baserad i åtta bitars system uh, men att när du blir äldre så blir ju ändå som med den där saken som existerar mellan ett eller flera innan, så att du, du måste ju som gå ut för att komma till ställen att, ja. att med det sagt att nu är det ju som möjligt att du går ut för att göra någon renodlad utomhusaktivitet som att pissrysning, jogga eller liksom fara på sommarteater eller grilla eller whatever the fuck. Men det känns ju som det är ju ändå mer som så här aktivitet bara det här att vara ute i sig. Att det är ju väldigt sällan jag går ut och bara är ute utan vad du någon avsikt eller något som så här direkt mål. Så där. Ja. Uh, mm. Så om det är någonting så simpelt som att gå till affären. <coughs> det närmaste man kommer är väl just att gå på promenader eller idrotta. Jag är väl känner rösa ja. och kalla det. Jag vet inte ens vad man ska kalla mm. när en liksom så utlevd boll liksom försöker röra sig lite snabbare än den egentligen borde. Till följden av det stärva så högt att typ alla hundar inom en kilometer kilometers rad börjar ryla i tvivlan för att bara så verkar jag vara sjuk och borde få dö. Det är ett skåligt sätt att säga att man är fet och inte i kondition längre. Ja, jag tycker att det de målar min han nu en bild. Jo, jag tycker den där hunddämpat var bra. där att ja. jag, jag log. Det är, som att, det är nog skåligt du själv. <laughs> Tack ska du ha. Inte det någon annan som tycker det. Ja, men i alla fall. Men att det är ju som sådär. Inte är någon motståndare av att vara där ute. Men jag är ju som en motståndare av vara där ute. Med avsikten som att det här är mycket bättre att vara där inne, Så därför skulle du vara ute hela tiden. Som att man är ju som spenderar hela sitt liv. Som sedan 80-talet har du alla innovationer som har skett liksom inom teknik eller underhållning. Så har ju som nästan specifikt designade för att du ska hålla dig in längre. Ja. Jag förstår liksom för alla som har roturen var födda innan. Som 1983 så. som liksom att, vad ska ni göra där inne? Liksom spela pong och läsa Kalle anka. Jag kan ni ju lika bra göra där ute. Så, mm. fuck you. I guess. Men... Ja. Men för oss liksom moderna människor så är det ju som när att Jo, jag kan gå ut, jag kan gå ut Men här är en crazy revolutionärande idé Hur skulle det vara om jag skulle inte Hur skulle det vara om jag skulle sitta inne och vara glad Och göra någonting som make a sense istället Hur, hur, hur, hur, hur, hur resonerar det med dig mm. <hör> mm. Mm. jag skojer inte där inne det finns alla mina ja. saker hurra ja och det, det visar väl egentligen bara på hur, hur, hur så att säga ens uppskattning för naturens skönhet har, mm. har minskat eller vad ska jag säga, försvunnit känner inte allt eftersom mm. man är så fokuserad på allt det där elektroniska som finns att det finns att göra inomhus. Mm. Men sen är det ju lite det där att. Äh, någon gång då när man. När man är en sån fullkomlig människa. Att man som inte ignorerar sina barn. Och kanske till och med går ut med dem en sväng. Så märker jag att de här små barnen. Vi har ju nu en snart treåring. Så att, men hon förstår ju inte bättre. Hon har ju en begränsad så här. Varsam blivning och, och, och som så här mental kapacitet. Hon är ju väl lycklig att springa runt där ute. Vad gör ja. hon när hon springer runt där ute? Jag De sa det just som springer runt där ute. Som brukar i allt hoppar på allt. Som liksom försöker med allt hon förmår att ta liv av sig själv på finurliga sätt. Så att pappa, liksom hjärt, hjärtat stannar några gånger. Men men å andra sidan, om någon ska fråga mig vad gör hon där inne? Då är det basically samma sak. Men att jag yeah. har henne lite bättre instängd så du kan i princip hålla henne i tykt från stolen istället. så yeah. ja, men Det är ju väldigt mm. svårt att alltså jag säger inte det är omöjligt, men det är ju lite svårt att hamna under en lastbil hemma i sovrummet. Ja, alltså jag vet, jag tänkte bara säga att nu kan ju barn vara ganska finurliga och sådär ju uppfinningsrika när det kommer till alltså ska hon lyckas köra av en lång trädare in i vårt sovrum så att jo jag skulle bli arg och förmodligen förtvivlad ganska fort men i stunden så ska jag nog lite bra, jo, ja. skick ja, väckta <laughs> jag... imponerad ja, Då ska ja. Jag... ganska sådär ja kanske men. Har selfie. Men, ja. uh, jo. <coughs> men det finns ju den andra aspekten av det där. Förlåt. <coughs> Vi var på någon bröllop här. Här igår. Minisemester till ja. Helsingfors. Med mm. en nästan treåring som är hyperenergisk. Nämnde jag det. Och uh, sen en liten två månader gammal. Som har börjat med det här partytrycket. Att han spyr. Sådär lite slumpartat. Gärna på sin far. Ja. att äh, det är inte så vilosamt som man skulle kunna tro. Det blir inte så där jättemycket party. Men, äh, ja. Någon ja. Liten men, men du lyckades här ändå supa dig själv till en famös krabbis idag då? Det hade ingenting att göra med att bara säga bröllop eller Helsingfors. Det är bara god kutym när man ska köra mellan städer i Finland man har den där ah. rätta mentala skärpan att, att hötta näven och allt som man möter, eller troskärmöter. Men jo, äh, mm. ja. men jag vill bara förklara varför jag sitter och snövlar här. Att det, det, det, det är någonting som gjordes åt mig, det är något någonting som jag specifikt har sökt upp för att mm. försämra hörbarheten i det var... programmet. Även om jag kanske det var den, det var den där bobban alltså. Ja, men du vet när folk ser mig så springer de alla. Oh my god, tryck Och sen så måste de springa och trycka sina tungor i mina hål. Och, som att, oh, mina fans. och ja. Jag antar du upplever samma sak så får du visa dig där ute också. Ja, no, det fanns ju en orsak till att jag sa att jag inte vet hur solen ser ut längre. Ja ja det är ju det är den här mörka sidan av all, av all så här stardom som kommer med att göra det här programmet. Men vårt kändiskap och sida. Mm. Uh, den andra aspekten av det här att gå ut är ju mer än ofta just den här solen. Solen, den är så bra. Ja, oh, solen oh, den kan bota cancer men också ge cancer och kanske är den cancer och har du cancer så här. Uh, yeah. men, att, men du vet allt från den ökar dina liksom, D-vitaminreserver uh, till att mm, precis. Den, den förbättrar den här, vad heter det ens på svenska? Liksom circadian rhythm. Oj oh, god. Ja, det här var en bra fråga. Ja men, uh, det här liksom att du har den här rytmen så att du liksom sover bra och får den här rätta Ja, så här men alltså din, din, din dyngsrytm, kanske Nu ska jag ta riktigt så här Yes nu. Men, men, men det är ju sant alltså, och, no, du nämnde ju inte alltså den här äh, att det kan sänka blodtrycket Ja äh, in, Inverka på hjärnbundsfunktion Mm Och, men... och så men, men igen, liksom, men det klart det finns ju sen på andra sidan just som du nämnde. Hudkanser. Jo. Uh, no, men till exempel, jag är ju en av de människorna som är välsignad med att om jag går ut som en timme. Som liksom så här yeah. vanlig, ska vi säga, juli sol. Så mm. kommer jag in igen med riktigt så här jämna fin solbränna. Som liksom. ja. Yeah. Super easy, väl en inconvenience. Men när jag vet att an andra bränner sig, liksom till för att vi har för att försöka få ens någonting att hända. Yeah. Um, men det är just det där att nu har jag ju inte på den vise eller Sorjas eller vad fan det nu äter. Uh, Sorjasis. Psoriasis, heter du det? Där? Inte vet jag. Yeah. Så många språk. Uh, så att kanske har det en stor skillnad för dem, men det vet jag ju inte. Uh, men i alla fall, liksom, oavsett vad, vissa politiska partier utar ut så uh, det är ju faktiskt hälsosammare att du har lite mer uh, melanin i huden och mm. att det är artificiella Precis. sättet för oss, liksom vitskilda personer att göra det så jag går ut i solen. Är inte ja. konstigt, kids, att vi är så rädda för de där negrarna som kommer att anfalla med sina spjut och grejer. Men sen är det ändå det sexigaste du kan göra att skaffa dig en fin på sommaren. Tänkligt mm. lite suspekt. Kanske, ja. kanske hela den här rasismen inte alls har grund i någonting. Mm. Någonting att tänka på. När mm. jag Men Men sitter alla... ute i solen. Nej <laughs> men alltid till och med som barn tycker jag som att ja om du är så arg på de där mörka då för lika då så hela sommaren. Ja. som hur tror men du men att det är 50 tycker jag, jag att, du... att börja med idiot. Ja, jag, tror att det, jag tror att det ligger någonting i det där att inga ska uttrycka att if you can't beat them join them. <laughs> ja ja men jag vet inte. Det känns som att en, en, ett en, en väldigt urvald skara av människa som borde liksom ha som alarm en röst som bara går hello idiot för att det som de väljer att börja och avsluta sin dag att ingenting som de säger eller tycker är som förankrat i verkligheten så att, mm. men jo precis liksom, ja. var, var inte så rasistisk liksom. Bara, bara solen och omfamnat. Vi är alla lite sexigare med, med en liten brända. Och folk som är så lyckliga att ta den från födelsen så behöver inte trigga dig. Och de kanske inte ja. behöver heller. Och kanske de inte kommer för att ta just ditt jobb. Mm. Men, men, men det där är egentligen. Men de med nej. så fin solbrännare. Låt oss göra honom justis jobb. Så han blir malplacerad och får gå och skriva på internet. Ja. Men, men faktiskt alltså <laughs> om, om vi då tar e Exemplet e Jussi som e Tragiskt blev av Med sitt jobb Låt oss. På, på grund av På grund av hans e Vad ska vi säga, akuta melaninbrist Ja av för vit för att Så, fortsätta <laughs> precis. Ja precis Varför liksom, om, om vi går ifrån Den här Som, som vi talade med en sån här direkt som liksom, hälsoaspekt. Så uh, varifrån kommer det här att man ser solbränna? Mm. Uh, eller en solkysthy? Mm. Uh, varifrån kommer det att den, det ses som någonting att Att det ses som någonting eftersträvansvärt? Nu då, utan att falla till, falla till diverse uh, Beskrivningar Av förekomst av rasism I, i Finland för att det, det kan jag på Okej okay. mm. Att det följer liksom lite samma Princip som Varför du är mer attraktiv Efter att du har tagit en 2 tre öl för att, för, att det, för att det försämrar Din tankeförmåga <laughs> Ja exakt <laughs> Alla som, alla solbrända och mörker gör det dumma i huvudet. Nej, alltså det för, när du tar liksom två, tre öl så var det som ja. den, en, en av de fördelarna som det har. Och så göra sånt mm. där, ifall du har en låg alkoholthållighet så kan det variera, kanske räcker det med det. varierar mellan folk och kan inte alltid uh, summeras med ett uh, exakt nummer. Bli inte triggad, men det här är ändå varning. För det kommer e-mail där folk klagar över sådana här saker. Ingen bryr sig i att jag använder liksom de här rasistiska nägaranalogierna särskilt mycket. För det är okej okay om man ja. makar en point antar jag. Rasism är lite roligt tydligen. Men du ska inte säga att jag klarar av tre öl när jag bara klarar av er. Jättetrygg. Any ja, det, du vet, det är, de, det är de viktiga sakerna. Jo, men, men vad det gör att liksom du... Det, det snabbar upp, uh, det snabbar upp liksom blodet lite. Du får liksom mer blod i ansiktet. Vilket gör att liksom, du helt enkelt ser, du ser hälsosammare ut. Du ser mer attraktiv ut. Du ser bara mer livfull ut. Uh, och ja. Det är lite samma med den här solbränden. Det finns ett biologiskt svar och så finns det också ett historiskt svar. biologiska svar är lite samma sak. att Om du, om du ser på någon som är... Ska vi säga, black, liksom Riktigt så vinterhalvåret. I det i sitt pörte. Ja. Yeah. bara liksom, ätit liksom, salt, fläsk, vit äh, Så det som, de, det som du säger i princip sjukdom. Att liksom, fast de är annars i god hälsa så ser de täda ut. Att de ser inte friska ut. Så det triggar inte riktigt den här lindin som säger Ah, nu vill jag ha hon hon inne i mig. Oh! Men att om du har någon som är lite solbränd så framhäver det igen liksom de här det har inte så mycket att göra med, vare sig du tycker ljus är attraktiv eller inte. Att en solbränd person så ser bara hälsosammare ut. Och det liksom triggar det här, din biologiska dyftatör, äh, men kanske jag ska bara mig med, med den där. Uh, så det är liksom det biologiska svaret. Det historiska svaret så att Uh, det är ju lite som så här adel versus arbetarklass i vissa fall men att uh, det, det är lite exotiskt, därför att det här att sola så är ju ändå en relativt ny grej, att liksom inte sola ju folk på det sättet som folk solar idag, för sig bara hundra år sedan, att mm. solbränd var ju någonting som du fick automatiskt om du var ute och arbeta mycket så du hade ju liksom då skulle vi säga den här Arbetarklassen då, som var ju äh, vanligen ganska solbränd. Och så hade du då den här fina aristokratin. då Där det var lite fult att vara solbränd. Ähm, men sen i och med att det skiftade här. Äh, att liksom. Ska vi säga in på, på 19, 1900-talet. Där det kom den arbetarevolutionen och så här. Så då skedde ju också ett sådär avståndstagande till alla sådana här rena aristokrati, så det var inte längre särskilt fint att gå ut med snövitt chin för att även om yeah. du tidigare gav dig status var det nu bara en sån djup indikation av att du har aldrig riktigt gjort hårt arbete eller så här så yeah. då blev det ju finare att sola och med tiden mm. så har du skiftat till att oavsett vem du är så ska du ha lite mm. solbränna och den här Historiska aspekten där kommer ifrån att det är för att du är du en av folket så är du mer attraktiv för oss. Så det var ju ett långt och konvolutärat svar. Mm. Ja, jag tycker det är det, det ju min sån på frågan. Kär att ringa Som vanligt sitter Sami och talar ur sitt rövhål. Jag tror att det ja. beror på att han inte är ute i solen så mycket och där vi inte särskilt solbränd. Mm haha. Ja. Ha. Mm. Ja, det, det, det är trevligt att du tar in lite så här lyssnarpost här emellanåt. Nej, alltså jag bara fascineras ibland av, så det, vissa lyssnare förstår ironi, vissa lyssnare förstår inte ironi. Och, mm. Ironiskt ja. nog så vet inte den ena halvan vilken den andra halvan är. Men jag bara säger att vissa tycker att rasismen är jätterolig. Men de fattar inte att kanske det är en point bakom det. Kanske. Ja. kanske det. Kanske det är inte mm, ett men det, att, är ett, det är ett svårt det. område. Men det är inte alls svårt. Var inte rasist och dum i huvudet. Man måste som uttryckligen säga att vissa människor. Um, ja. men, men den här solen. då. Att. Ja. att den har ju som sagt, den har ju många. Uh, Många fördelar tydligen, även om många särskilt när det gäller liksom det här mentala, så är ju inte kanske alltid så där hundra procent vädertagen fakta. Att till exempel, ja, ja men okej, okay, för nu, nu är det ju som väldigt vanligt att till liksom, exempel ljusterapi, för att det finns många som... Lider av så här höstdepression eller mörkerdepression och så här. och att, Precis. Och det, och det har visat att vissa personer så mår väldigt bra av just ljusterapi. Och så finns det ju, och, och det här hjälper mot allt från schizofreni till Alzheimers till all, allt möjligt. Uh, och, och, uh, ja, ja. och det finns ju som med saker och just att till exempel... Att du äter mindre om du äter där det är ljus och så här. Men att om du är van att sitta och äta, ska vi säga, på mörka platser eller i mörka rum. Så då har du en större chans att, att du äter mer eller du inte är liksom medveten om hur mycket eller vad du äter. Hur äter ja. du en sami? Någon gärna i ett mörkt rum? Chips på sig från för tv. Varför frågar du? <laughs> Men man vet inte för det blir ju alltså när man hör de här grejerna så ska man gärna säga jo, jo, det låter logiskt, det är säkert så men ja. men sen är det ju men är det nu som så här vetenskaplig fakta man kan ta till banken då, är det som bara det faktum att alla fäta, deprimerade schizofrena personer som sitter liksom inlåsade i mörk källare för dagen och därför de som har något fel i huvudet som last Och vi svarar det som att nej jag tror inte. Mm. Ja, nej det finns, det finns lite flera lager. Ja. i den där. Men till exempel det mm. men till exempel en sån sak att liksom de, hade, de hade i forskning visat att folk som är utsatta för mer solljus eller liksom UV-ljus så ja. har så deras sexhormonnivåer som är som dubbelt högre än de som inte har det. Ja. Okej. Okay. Uh, och så deras sexdrift är högre. Nå no, men uh, kan det också hända att de kanske bara är ute mer och liksom, du vet, ser mer folk som de här och av och kanske också är tillgängliga när de begär sig så att de det blir mer knulla av som jag har sagt att många bekanta som sitter och lamenterar varför de inte kan få någon att ligga med. Så att, no, men, kanske du måste gå ut och hitta någon. Då är det är väldigt sällan någon bara ringar på den yeah. och liksom, hello, fuck me! Yeah. Så det är ju mm. Men, men, men problemet är sak. ju det att det där, det där är ju exempel man har, man har fått presenterat för sig i uh, till exempel How I Met Your Mother. Mm -hmm. så, så det är ju klart att de, om, så att säga, ett, ett tv-program har, har förvränkt ens, ens Uppfattning av hur Hur det går till Men, men, men för, Alla uppfattningar för... om våra uppfattningar Inte stämmer Precis Exakt Slam dunk men, score Men, oh. men Jag funderar Över den här Med som mental hälsa Och solljus mm. att, att, att det ligger ju Någonting i det där den här tanken på att, just som du sa att man är, är man ute så finns det också en större sannolikhet eller risk att man möter andra mm. alltså att det kommer in också den här sociala aspekten mm. och, och och det här var, jag har en, en, en kollega som, som beskrev oss allt samla det här. på de här människorna ja precis det som beskrev den här hur, hur de här olika synen på hur man, hur man behandlar mm. psykisk ohälsa mm. och, och då var det till exempel något annat till exempel depression så, mm. så där, där var mellan två kulturer som som beskrev att den vesternländska kulturen så sätter mycket fokus på det här att du du, du så att du på ett sätt isolerar dig du sitter med en annan person och diskutera ja. när man ensam. Ja. Mm. Medan, medan den här den här andra kulturen så har det så det igen som att men det bara upprätthåller eller förvärrar problematik. Mm. Lösningen ligger i att vara liksom, bland andra. Så, så jag tänker att där, där mm. kanske det kopplar ihop det här att att du är ute det kopplas till tanken på att man är mer social no, det är ju ganska intressant det där med tanke på vilket land vi bor i Därför att vi är ju ett land ja. som så att säga får uppleva alla årstider och ja, en rikedom en absolut rikedom kan diskuteras men i alla fall vi har ju en ganska ett ganska att. Uh, vår, sommar, höst, vinter cykel, mer eller mindre vi får se hur mycket vi förstör världen än men att um, men vi har ju det här vinterhalvåret ja. uh, och uh, där då så, no, guess what liksom depression och självmord och allt sånt här så ökar under de mörka tidarna på året och då är ju många fram och säger nej är därför att vi inte kan ute i solen och värmen och hade trevligt Som att men det kan ju också vara att det inte beror på solen och värmen. Utan det kan ju bara bero på att man är som, så avklippt från andra människor. Eller liksom från tjänster. Eller från, ja. Jag menar det är ju bara där att om du ser på hur många saker kan du göra på sommaren. Och hur många saker kan du göra sig på vintern. Och svarar ju som att no, men, sakerna du kan göra på sommaren. Eller som aktiviteter för att säga det så. Så är ju mångdobbelt högre. Att det du inte kan göra <coughs> på sommaren så är ju saker som specifikt har med att göra med vinter och snö till exempel. Och uh, ja. de är ju inte så många. Um, så att man blir ju som bara lite begränsad. Och det är ju med allt från ska vi säga diet till resemöjligheter till vart, exakt vad du kan gå. För att det är ju ja. så bara minimerat. Så behöver det behöver ju nödvändigtvis vara så. Men att man ser också på den här ska vi säga, kulturaspekten av hur folk hanterar ska vi säga, depression och sådär. Så, där, så är jag är ju alltid lite fascinerad av Finland för att om man ändå jämför med ställen som say, Italien eller så här. Så de har ju mycket med så här att man tar ju hand om sina, sina äldre. Att liksom, ja. inte som men, att de tar bättre hand om dem jag menar att det är mycket mer vanligt att de bara bor med familjen tills de dör att här är det ju mycket mer vanligt att folk far till ett hem och att det är ju inte för att vi är liksom så kalla och liksom känslolösa här utan det är ju många äldre som föredrar det för att de känner att, ja. kanske att men här blir jag bättre tagen, här får jag vara med Folk i min egen ålder och så. Kanske finns det ett personal här som bättre kan se till mina behov. Men, ja. men ska vi säga många andra kulturer, framförallt lite varmare kulturer i världen. Så det är mycket vanligt att de är äldre. Så bara för att ska vi säga, de är pensionsålders. Det betyder inte att de har någon så här För att bara sitta och läsa böcker hela dagen. Utan de förväntas göra andra aktiviteter. Då, som ta hand om barn eller kanske göra mat. Eller vad du? Lite mindre fysiskt krävande. Men de är ändå med de är ändå en som värdefull del av familjen. Och jag så tänker jag... på många andra länder skulle vi säga. Om vi bara säger på de nordiska länderna. Så jag tycker nästan alla nordiska länder utan Finland. Så har ändå något slags system. Att men, här sitter runar och är bara arg och liksom bits. Och att han är jättegammal och som så här, supersjuk. Och att har väl börjat till något allvarligt fel i huvudet. Men hur skulle det vara om vi skulle skicka honom på bingo en gång i veckan? Vi måste ju nog göra någonting nu så runar inte sitt rörelse och ledsen och sur i tiden. I Finland är det som så där att, ja, är liksom, sitter Jussi, för han har blivit gammal i det här exemplet. här sitter gamla Jussi, gamla Jussi, jag Och han är liksom igen också sur och bit så att hålla på. Och han, ja. han skulle helst vilja sitta och vara jättearg på alla negrar som kommer över gränserna och... Någonting personligt. Han hatar cumulusmoln Och han skulle vilja sitta och. Och så här. Gå ner i den här misären. Av de här två sakerna. Och som en extra bonus. Super så mycket han bara hinner och förmår. Ja. Och i Finland är vi som. Okej. Okay. Men det är ju hans val. Så det är okej. Okay. Vart honom var. Men. Alla andra. Länder, försöker ju ändå inkludera de här människorna där du kanske inte gör mm. dem till liksom så här våldsamma krut turkar till enstöringar. Något skärda liksom blir som så här att de liksom vibrerar bort all mänsklig kontakt och liksom bara så här randomliga anfalla folk i skogen med något till hygge. Så här så är det ju inte som så mycket. Att åh, om just bara kunna få att vara ute i solen och ta några promenader. Utan här känns det som att men det här är ju som depression som bara kan botas, inte bara vara med andra människor, utan att man vet, kanske försöker styra in den umgänge med andra människor på en mer, hälsosam, en mer hälsosam bana. mer Jag bara igen vill framhålla min fascination över att. I alla andra länder om du säger att jag vill sitta och vara sur och införväck och inte ha någon mänsklig kontakt och bara, liksom bara fokusera på att bli en sån olidlig fitta som jag bara kan. I nästan alla andra länder utan Finland så svarar jag på det att no men, pavo, är många som heter pavo utanför Finland. Och, men i Finland så där är det okej. Okay. Mm. För det går som sa i vår kultur att liksom, jag ska sitta ensam och lida. Behöver inte någon. Jag är Ja, är ja men det, det är ju så. just det där. Du, du är... Du, du klarar dig själv. Ja. Det, det här är ju kanske... Men Jussi, man du kan väl säga. sola lite i alla fall. <laughs> ja. Ja. Nej. ja. Men det kommer ju till det där att man är... Man klarar sig själv. Och ja så till alla andra allt annat ska, kan liksom gå sig mm. men men, men jag funderar så liksom, den här men ännu lite liksom med den där kopplingen till det här man faktiskt ska ska vara ute. Att, mm. att visst, liksom, mm. finns det att att vinst som vinsten som helt klart vissa nyttor med det här och det, och det, om inte annat så blir det ju en det det, det blir en variation Mm. I, I din tillvaro Speciellt om du sitter Väldigt mycket in Så, så då är det ju klart Att det, att det att vara ute Är någonting som du märker Men Jag mm. funderar på den här liksom, Nästan liksom så här, Fanatism mm. att, att så fort du börjar spela eh, Thomas Ledins eh, Sommaren är kort mm. så, så Är det, är det Tycker jag i liksom, de flesta program, de flesta reklamer, mm. så här med någon, någon form av sommartema, så är alltid att de är ut, ut, ut, ut, ut du ska vara ute. Är du inte ute? Varför är du inte ute? Är du, är du, är du dålig för att du inte är ute? Dör du för att du inte är ute? Det, mm. det, är liksom, det, det känns att det blir en sån så överdriven fokus på det där liksom att hej men att nu du måste vara ute, ute, ute, ute, ute, ute uh, utan att man säger, man frågar sig att men, vad ska man göra där ute? Men där sa du jag huvudet på spiken på en sån grej att för det första Thomas slädde in, det hörs i rösten sommaren är kort jo men det mesta regnar bort så det är ju sånt <laughs> what the fuck och sen det andra ja. Just den här planlösheten med att vara ute. För att ja. en vanlig människa. Till och med den mest som så här. Solen. Personen så ändå. Att, men i något sätt måste du gå ut. Om du inte liksom, är liksom, lömsk rik. Eller liksom. I don't know. Så du måste mm. ju ändå gå ut. För att alla hus du behöver besöka. I ditt dagliga liv sitter ju inte ihop. Även. Nu i denna stund kan jag hjälpa att tänka på. Tänk om de gjorde det då. Mm. Men, men i alla fall. Du måste ju gå ut. Det finns, du ja. kan inte undvika det. Du måste i något tjäda gå ut. Om det är så bara för att hämta med. Liksom ding dong så du kan sitta framför datorn ännu mer. Men att. Det, det här planlösheten. För att det finns absolut ingenting värre. Att vara där ute. Och liksom inte ha någon plan. att liksom du bara Du är på ett ställe. Och du måste som vara där. Du måste ju vara i en park med några jävla fitter som du inte känner. I liksom x antal timmar. Och yeah. liksom, Du har ingenting att tala med dem om. Ingen gör någon så här. strävan att tala med dig. Du är bara som där. Och så är det som. Ja. Ska gå och titta på den här gravgården då. Åh, vad fin. Att. För att till och med när du, eller när du är hemma och inte har någonting att göra. Så du har ändå alltid någonting att göra. För det är ju där du har samlat all skit som du vill göra. Att, ja. att vara ute utan plan så är ju som idiotiskt. Att, och då kommer ju det första som någon säger och dyker upp de här soldyrkarna liksom. Hur någon jävla random gardina som en sami man kan ju bara gå ut och ta en promenad men det är en plan ja. jag bestämmer att jag vill gå ut och ta en promenad vad är det om inte en plan men det har ju det väldigt mm. finita att okej, okay, men när den här promenaden är över så har jag förmodligen återvänt hem ja. så, men att jag vet inte vad det är för sorts människa som att bara sitta där hemma och hör plötsligt Tomas och din på raden och bara rusar till liksom, det öppnaste port och bara kastar sig ut. Han bara liksom gurglar av förtjusning och liksom rullar runt på gräsmattan och så att Det är ju inte så det går till alls. Och att man har ju de här naturbanen i sin umgängeskrets. Och det är ju de här barnen som att, jaha, men, vad gjorde ni när ni var små då? Vi gick ut i skogen och lekte med kottar. Okej. Okay. Uh, vad tittar ni på för tv? Vi hade ingen tv. Uh, Har du någon som bodde där då? Nej, jag brukar leka med mina syskon. Vi brukar leka med kottar. Som att, oh my. Man känner hur man som. Och börja backa lite, så att ta en ögonkontakt som jagta och kommer att aktiveras. Att det är ju igen det här att man. Det är ju inte bara för att jag själv var ganska så här elektronik främst, utan inte sitter jag ju händlar och jag önskar jag kunde men inte sitter jag ju som och spelar uh, spel dygnet runt. Men jag skulle kunna. Men det är ju som att vara på, på semester. att liksom Om du får sig till Stockholm en dag. Och så bara på någon sån där fel i huvudkryssning. Uh, har du någonsin upplevt det här att du är där. Och så, uh, och sen så verkar du, du har ingen plan. Ni vet inte var ni ska gå. Så ni bara som sitter där. Och, och liksom... Tänker att tänka att det här kan vi improvisera. Vi kan, vi kan hitta någonting att göra. Och så blir det som att ni sitter bara i någon park där. Och ni sitter som där i fem timmar. Och så jag hur länge är det tills båten går tillbaka? Ja, fem timmar. Oh, fuck. Ska vi gå till Max igen? Ja, vi var just det där. Ja, oh, de har en orolighet, de här Stockholmarna. Ja vi skulle nog ha haft en plan innan vi for hit. ja, kanske vi gör det här. kanske ja. vi inte gör det här igen ja. så mm. ja, men den här planlöshäten att det, det, går inte, det går inte ut och så automatiskt så blir det roligt att det, det är inte alls så det fungerar mm. det, det är helt sant det är helt sant att det där är en av de sakerna som jag kommer ihåg själv att törde mig just det där att man... Sen står man där ute och funderar så lite att, nå, jaha, att här är man då. Mm. Vad nu? Sen klart så här i, i ungdomen eller så här när liksom man var liten, så sedan. Visst, visst kom ju det här, liksom, visst tog ju fantasin vid sen om man hittar på någonting att göra där ute. Så, så visst visste ju den, den delen, den faktorn är ju också viktig där ändå, att man, man, liksom, man kan roa sig själv. Men, men, då, men då är det ändå någonting just i det där, att, men hej, att bara, bara gå ut dit för att gå ut dit. Och det, det tar, nog, tar nog emot, eller jag ser inte att det är så liksom alltid rätt väg att gå. Ja, men det är ju lite det där att, jag men jag förstår, det finns den här fantasiaspekten. Att liksom när folk säger att gå ut och lek så finns ju ändå den här avsikten. Ja men går ni ut så hittar ni väl på någonting och gör där ute. So, what's yeah. the problem retard? Men, <laughs> men det är ju så mm. att de här åren så sätter ju ändå sina spar Och att om, om jag får käras ut ur mitt hem idag nu då, Av någon liksom platsmamma då eller någonting. Så... Inte det första jag gör, och jag suckar, kör händerna i liksom mina, mina fickor och vandrar över till dig. Nikolaj, vill du komma ut och leka med mig? Får inte vara inne. Säger en mamma mm. som kom in och övertog hela vårt pasta Att, för, för När man mm. när man ändå var barn så hade man ju, för det första, så hade man en social social tillåtelse att du får springa runt och jaga varandra i parker och du får liksom gå och liksom gunga och klättra i flera timmar i någon läkpark och så här och det är som helt okej, okay. det är ju vad du ska göra I guess men när du är 36 så yeah. då, är, då är det ju kanske lite så där att nu, nu är det ju ingen nyhet att jag är väldigt barnslyckat men men det är som att jag skulle ha väldigt svårt att övertyga några av mina jämnåriga att, men ska vi läka polis och tjuv? Bara som sådär, utan någon anledning i en timme, springer ut och jagar varandra och liksom tacklar varandra i gräset och liksom gurglar skratt. Det skulle inte vara roligt. Och alla skulle ju titta på mig som om jag föreslog grupp sex i en ormgrop. Yeah. Maybe not weirdo. Mm, Okej okay då. Så... Nej men som vuxen ja. människa att om jag går ut och träffar någon där ute och inte som på väg till en specifik aktivitet så då blir det ju då, då faller det ju alltid tycker jag i två kategorier promenera eller liksom när jag antar äta eller du hämtar någonting uh, och att men när du promenerar så det är ju som bara att tala. Och det här är ju ingen exklusiv utomhusaktivitet. Att du kan lika bra sitta och ha en konversation där inne. Att om du går ut och liksom hämtar. Och, eller äter någonting som bara finns där ute. Så att ja, okej. Okay. Men du kan ju också beställa hem. Eller du har någon annan att hämta. Så att det är ju inte... Det är ju inte som på det viset. Allting annat så är väldigt specifik aktiviteter. Fara och bada. Fara på teater. Fara och ja. jogga. Att, du, de sker där ute men det är ju inte bara att vara mm. där ute. Det är ju någonting du är medan du gör de här grejerna. Precis. Ja. Och jag skulle säga där att tillfredsställelsen kommer ju nog främst av att göra de här grejerna. Att, att de skär utom sig som bara en del av aktiviteten. Tänker nu jag i alla fall när varenda gång jag är ute och springer att liksom att, Herregud nu är jag ute, alltså jag är inte inne. Nu är jag ute, alltså inte inne. Yay! Happiness unlocked. Att, är det, men, men, men just det där, det, det, det låter ju säkert som att man är man väldigt anti av utomhus och det är bara hemskt om hus, alltså, Det är inte alls det som jag eller parentes, vi försöker säga. Utan jag tror det är med det här att den här glädjen och tillfredsställen så alltså infinner ju sig inte bara per automatik för att man är där ute. Mm. Det, är ju, det är ju så sant. Men jag, jag funderar lite på det där att varför är det liksom en sån press och varför är det en sån så nästan mytomspunnen uh, så här ideal att, liksom att ju mer du är ute desto gladare och sundare är du. Och att, ja. mm. Men jag funderar att det har lite att göra på också lite på tidens gång. Att, att om vi sätter tillbaka sig till... 60-70-talet, så att, jo, de hade ju säkert tv där hemma. och De hade ju också underhållning i form av radioprogram och böcker, och, och säkert sina varianter då av, liksom, vad du berättar, spela, och så här. Men man kan ju ändå mm. ganska lätt konstatera att deras underhållningsutbud var ju verkligen begränsat. Så att för dem så kan det ju vara mycket mer naturligt att du gick ut för att söka underhållningarna Alltså Oftast i säkert en delad social form. Mm. Men att för dagens människor kanske teknologiska människor får man väl säga så är det ju att nog kan få lika god tillfredsställelse av att spela något online-spel med någon kompis som har att gå liksom börja sparka någon boll mellan oss. på någon bakgård. Mm. Men. Jag menar på 60-talet. Så fanns ju inte det här. Första alternativet. Så, att, så då är det ju kanske Precis. mycket lättare att tänka. att men, Då går man väl ut. Men det är ju samma sak. Med, om man ser just på sådana här evenemang som ordnas. Att det är ju mycket mindre folk idag som går ut bara som så här, say, vanliga danser eller så här musikevenemang och så här att folk var ju egentligen bara på sådana här stora fester eller liksom så här musikfestivaler som redan vet har ett rykte så här. att det är väldigt många ungdomsföreningar och över de många lagt lagt skorna på hyllan för att, att ingen kommer på det där skit Liksom hur mycket de försöker. Och jag tror ju det är direkt ja. resultat av att de än, den här egna underhållningen inom huset blev så bra att bara, jag jag ser på Netflix istället för att få på den här dansen ikväll. Få på nästa, who cares. Så. Ja. Medan, ja, det är ju... Förlåt, jag bara tänker på våra momödras far föräldrars tid. Så, ja. så, så skulle det ju vara väldigt konstigt om du säger vad en tonåring och du missar säg lördagsdansen? Ja. Hur ofta är du ute och dansar varenda vecka, Nikolaj? Ja. No. Äh, rätt, rätt så lite om man inte räknar mina spontana smådanser äh, i hemmet. Jag tänkte säga, du får ju säga, du kan ju inte räkna in dina arbetstimmar i det här. Ja, Äsch. <laughs> men noll då <laughs> Ja, ja. Jaja, men det är ju som Vadå far ut och dansa liksom Really How mm. quaint Ja jo, jo. Och, men, och där, där kom ju också det där att Just på vilket sätt du är Också social Att det var, mm. det, var det var Och är I samband med så här sociala Liksom, samlingar där du, där du träffar andra personer där du då får utbyta utbyta den liksom, information du får som liksom, du får prata med andra du får höra hur, vad det har vad med om under under dagarna ja, Sen senast som ni har sett men att nu nu så det är de det ju inte så bara mycket på som gamla är... Facebook. Ja precis. Mm. Men, men nu, är det, nu är det så mycket mer att fokusera den ja. ja, den, den mm. första. Den första som ju bara var, gick på latin. Ja, äh, det, var en, men, det var ett ritblock med ansikten man skickar runt i byn och så fick man skriva under om man tyckte att den här personen var snygg eller inte. Ja. Mm. ja. I stort sett, jo. Mm. Men, men det, det, men det är är ju... Jag bara säger som en liten synord, det var ju därför att förmodligen... Eller misstänktes som folk var mycket mer flitiga kyrkobesökare för För att de sa att förmodligen så är den här troendeaspekten aspekten inte ändrats så mycket på en spirituell nivå från människan dag idag. Men det var ju också en väldigt stark social knytpunkt för Ja, jo Medan absolut. idag så kan du få samma funktion fylld genom social media och många andra sätt. Så. Ja, men, men frågan är att får man det? formande no, faktiskt. No, vi har ju diskuterat det här förra och svaret är väl jo, det... Att det snabba svaret nå förmodligen inte. Och det långa svaret mm. är väl att no, inte på samma djupa ska vi säga, mänskliga nivå, nej. Ja, precis. Men om du är nöjd ja. med liksom att du säger, ha en bra som så här full överblick av många människor på en gång så no, förmodligen. Då. Ja. Men, men jag tänker bara att det här är ju kanske en bra sak att ändå nämna, nämna så här lite för möjliga lyssnare som inte har varit med helt från början Ja. vi sitter för mycket på Facebook, you people need Jesus det var det som Nikolaj försökte säga ja nu går ut och då dansar med jävulen på lördagskvällen och sen far du ber in Je Jesus på söndagen. Satan, sitta på den där flytetsboken och, och har dig. Jag läste en intressant artikel. <laughs> ja, från en sak till en annan. Vad dansar bort Jesus. Att, ähm, äh, där de föreslog att en anledning till att folk är, som så här, mindre benägna att gå ut och... Ursäkta. Träffa det satans. Försöka hindra mig från att föra mitt kärleksbudskap vidare. Mm -hmm. um, en anledning till att folk idag är mindre benägna. Att gå ut och socialisera med andra människor. Uh, på det konventionella sättet. Så är det för att underhållning idag. Så har skiftat. Att förr. Så fanns det en större tillfredsställelse. Som vardagsmänniskan fick av att vara en del av det kommunala. Till exempel att vi säger att det var en dans någonstans. Så vardagsmänniskan så var mycket mer entusiastisk av att få vara med på en sak som många personer deltog i. Att det var den här känslan av att vara en grupp eller ett samhälle eller ett folk eller någonting. Att man var där. Så har det mycket större värde. Därför att om, annars så var det som den här personen som inte kom. Eller den här personen som missade någonting som hände och så vidare. Yeah. Uh, men idag så har underhållningen skiftat. Den är mycket mer fokuserad på individen i centrum. Så här. Uh, att du ska som inte far på en fest. Om inte du på sitt sätt och vis antingen helst att du blir firad. Men också. Men, Förmodligen med att, uh, no, men, vet du, att du vill inte bara vara en i massan utan du vill som har större betydelse. Uh, så, så det här att bara att som komma och vara med på en sån del av kommunal upplevelse så har inte samma sexepil idag som det hade sig för en 40 år sedan. Och att jag började fundera om det låg någon sån här sanningshalt i det där. Då. Uh, och framförallt om någonting av det här applicerades på mig själv mm. och för funderar att no, egentligen jo för att jag hatar liksom, det här resonemanget av att ja vi var på den här platsen och därför var det bra att vi, vi var på den här vi var på den här, det här eller vi var på det här livet och därför var det bra därför att vi var där Som att, ja, men vad gjorde ni då? Jag har inte gjort så mycket vi satt där, men då är det kanske inte så bra Uh, mm. men, men att man ser liksom den här ska vi säga, sociala strukturen så är ju nu idag skiftat att det är ju mer så här folk som sitter tillsammans på hemmafester, en, en begränsad grupp uh, än, att, än att stora grupper far tillsammans liksom i en så här stort evenemang. Att i något skäde så, så tenderar ju folk samlas kring de lokala vattenhålen på lördagskvällarna och så här. och vad du Men att vara på en bar så nog blir det ju, nu lider ju ändå de här grupperna som går på bar och väldigt sällan så splittras ju de här grupperna. Men de mm. avslutar den här äh, texten om att säga att förr så var det ju egentligen ironiskt nog mycket mer alltså folk var ju xenofobiska med på en sån här som landsmässig grej att liksom, där kommer den där killen från Litauen uh, men att det var mycket mer som så här är det okay att det okej att söka utanför dina cirklar då så förväntades du ju liksom, gå störa folk som du nödvändigtvis kände och fråga om de ville dansa eller att, ja, du gör yeah. något, att det var okej okay att som bygga mer interaktioner medan idag nu så alltså är de ju att du egentligen Både socialt och pragmatiskt låst av de här sociala ringarna vi har knutit in oss själva i. Och mm. Där så kände jag inte igen mig för att jag går fram till vem som helst. Att, ja, jag har ingen skam. Men det är helt om jag tycker de är intressanta eller om jag vill ha någonting av dem. Men, men jag säger nog den här isolationist-mentaliteten. Vi skulle säga moderna människor när man är ute. Men jag, jag säger ju som ingen vits. och För man ska gå ut med andra människor. Om man ska vara väldigt avvisad och rent av aggressiv mot andra människor. Det kommer jag aldrig att förstå det tycker jag. Men då kan ni väl lika bra stanna hemma. Mm. För det känns ju som att vissa personer bara går ut för att avvisa andra människor. Men det är ju de här samma människorna som typ går på bio och här som jättetriggerda för att sitta sitter nåna pratar eller äta popcorn eller någonting. men då är du på fel ställe dummer ja, så, så, ja. Mm. Mm. ja det är men klart liksom det, där. Det, det har ju sett en stor skiftning precis som du säger i den här vad det, vad det också innebär att vara att vara social vad du går går ut för eller kanske så här liksom gruppbildningarna Det går nog ut för när vi sådana, går, ut. går ut Vad sa du? Jag sa det går nog ut för när vi går ut <laughs> Jo, det är min sann mm. det, det finns bara en väg att gå, det är neråt Jo äh, Något mer av ett fritt fall än en vandring mot slutet Ja <laughs> Ringa gmail.com. Berätta hur just din domedagsanalogi passar in på vårt program. Mm. Mm. Jo. Absolut. Ett ganska luddigt program egentligen uh, idag. Nej, det är vanligt. Eller? att. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker som att det finns alla de här. Det finns alla de här aspekterna eller de här anekdoterna som i princip rör att varför det är så skojigt att vara ute versus varför det är så skojigt att vara inne. Men det som lämnas osagt är väl just det här att, men vad är skillnaden då? Att låta det här som världens mest uppenbara fråga, som alltså att ut eller inne, det kan jag svara på. Är uh, alltså, det. Eh alltså ju inte där ute. Papoka <står> <tår> märki. Mm. Men nej, men är det så enkelt? okej, okay, liksom, låt oss nu vara liksom sådan näsvis, okay <tår> om du är in, om du är ute, men du går till en zoologisk trädgård, är du då inne eller ute? Om du för att är fart i ett utbad, uh, där du är inne eller, liksom, när du duschar och byter kläderna och där du är liksom, i en uppvärm pool och så där, med byggnader där ute, du är ute eller inne? Ja. Om du är liksom på ett musikevenemang som är ute i en park men du är ändå i en övertäckt hall, är du ute eller inne? Alltså, det går som mm. ända så här. Och min personliga favorit, om du är ute på dans. Och du har i dansplatsen. Men själva dansen så tar plats i en lokal. Och du är du ute eller inne? Nej men, men du. Mm. Jag tror ju att. Man måste göra någon sån här. Konkret definition. Av ute eller inne. Och jag tror ju när vi diskuterar ute eller inne. Så diskuterar vi inte så mycket ute eller inne. Som vi diskuterar hemma och inte hemma. Ja. Mm. Nu är, det ju, nu är det ju kanske det som är den där, den där första alltså definitionen. Och jag tror för att, för att ens börja och diskutera eller försöka definiera det här så måste man ju först kanske komma fram till att men vad är hemma då? Att jag tror till viss del så kanske hemma ska betyda för många men hemma så är liksom din tillflykt hemma istället där du kan vara lugn och trygg. Hemma istället där du vilar för natten och som du återvänder ja. till och liksom där du har skulle säga dina käraste fysiska ägodelar kanske. Um, Vad du hemma inte, no, hemma hemma ju väldigt sällan. Ska vi säga där du bedriver ditt jobb, där du uh, där stora kanske fester eller som så här sociala tar runt. Hemma är ju egentligen ett helgat utrymme som är specialdesignat just för dig. Att där är det ju det är ett ställe där endast de absolut mest privilegierade och utvalda i ditt liv får komma in. Um, så det handlar ju väldigt mycket om att när du är hemma så är det ju ofta som så här ultimat du. för att där hemma så måste du få liksom klä i dig naken och liksom skrika könsord och liksom uh, surfad värd på du och liksom allt vad du nu känner att du måste göra i ditt absolut mest ohämmade obegränsade tillstånd. Så med den logiken ska man sluta till att när du inte är hemma när du går någon annanstans, parentes, ute så då går en begränsad version av dig ut, en person som är modifierad en person som är, ska vi säga, lite omdefinierad för att passa ett samhället eller andra människor. Så... Det handlar ju, den här diskussionen är inte bara om en fysisk plats, utan det är också en diskussion om identitet, eller ska vi säga projicerad identitet. Mm. Så. Mm. Ja, jag jag ska tystna här ett ögonblick, om ja, du vill men... svepa förbi med, med din MC-chatting. <laughs> Nej, det... Det, det, det vill jag nog inte. Jag måste man måste säga liksom att jag jag igen har, har liksom svårt att följa den här liksom, följa den här tankegången. Okay. Bara. Så nu, nu, är det, nu är det igen för att jag vill ha en tonto, som man säger på högsvenska. Nikolai, vi har talat om det här vi, vi förstår alla har empati med liksom, dina knarkbesvär men om det finns ett bra tillfälle att ta ditt knark så ska du göra det just innan bandning så du orkar Jag vill ju inte Nu vill du nog Ta det så du orkar vara ute i solen med. <laughs> ja. ja Absolut mm. ja. Det Var inte orolig Nikolaj tar det bara för att motarbeta sin cancer han ingesserar rencancer så det tar bort den dåliga kansen. Um, ja, men vill du att jag ska omdefinera? Ja, gärna ja, för att alltså, jag märker jag att... Liksom, mina... det... Någonstans i det där så tappar jag, jag liksom tankegångarna. Okej. Okay. Det um, svårt för mig att komma tillbaka. Mm? Okej, okay. för de allra flesta så är liksom hemma, inne, en jo. könplats, en bekvämplats. Yes. Mm. Uh, ja. där ute så kan man ju där ute eller annanstans inte hemma så kan man ju då med samma mått sluta sig till att där har du inte de flesta av de här bekvämligheterna där kan du inte yes. vara lika fri med vad du gör eller hur du gör det uh, mm. och där så är du också mer uppenbart att du måste dela den här tillvaron med andra människor och nödvändigtvis människor ja. som du känner intim uh, mm. Så det här att, liksom att vara ute i solen. Nu då. Så det är ju inte på en skulle säga så här mental nivå. Så det är ju inte så lätt som att nu tar jag på mig skorna och går. Utan du tar ju också på dig en sorts uteidentitet. Att vi blir alla våra egen personliga Batman när vi går ute. För att du måste på sätt och vis begränsa dig. Du har inte samma friheten som du har när du är hemma. Ja. Mm. Mm. ja tack. Tack nu. nu hängde jag med. Ja. Inne skönt, ute farligt, <laughs> hemskt dåligt. <laughs> Precis. Inne runka, ja, ute bara ibland. Ja. <laughs> Inne ah, mamma men, säger då? nej fyrdikorlaj ute polisen kommer. <töksIN> <töksIN> ja okej. Okay. Just så. Ja. Men, ja, men, men det, att jag, jag funderar på den där och äh, just det att då är du ju mera du har ju mera chans att också redigera din din personlighet liksom, vad, du, vad du visar mm. då du så projicera den utåt så här, från, från ditt hem. Mm. Vilket ju nu då är, är mera möjligt med, med så att säga teknologins framsteg. Mm. Så, så i princip att du kan du kan visa upp den där. Vad ska vi säga, den här uh, bilden med, med så att säga de här uh, vissa specifika bilderna. du kan. Du kan just, du kan skapa det där, din egen Batman, du kan skapa ditt ideal jag mm. från mörkret av din egen Batcave. Oh. Medan, så, så, så på så sätt så är det ju, har ha ju liksom den här, har ha ju hemma eller inne som också en annan sån här aspekt nu är att hur mycket du kan liksom redigera det du visar. För att går du ut så visar du ju, visst du måste ju eh, foga dig till vissa sociala normer men samtidigt så Men ja, där måste du, du är ju the dark nigga <laughs> Ja yeah. Speciellt därför så måste du uh. men, men, men samtidigt så är du är ju där med också dina, dina brister Mm så, så det, är ju, det är ju som intressant att nu, nu sker det ju också en sån här att det sker en, den där redigeringen sker ju i den personlighet som du visar utåt då du är inne Jo, men för att säga någonting uppenbart, är det är inte ganska uppenbart att personer som är en folk folkskygga eller liksom skulle säga har lite svårt socialt att de ofta ja. föredrar att vara är hemma än ute Uh, och att Jag menar det är ju inte en så stor överraskning Men att vad händer när du har En person som där du inte Riktigt känner sig bekväm med Till exempel att socialisera med främlingar Eller som har Det finns ju personer som har problem Till och med att säga hej åt en annan person Och de känner sig väldigt ja. stressade Och så här Ja, um, absolut mitt högst personliga svar på det är hej åt fler människor vill du lär dig. Det är absolut basmyndigheten. Ja, jo, jo, jo precis. Där, där handlar det ju om en, en övning. Eller du, du måste liksom komma jo. över den där rädslan för den där misslyckan. Jo, men att du vet. Vi, vi, måste ju, vi lever i en sån tid där vi måste acceptera att sådana här människor finns. Och deras brister och tillkortakommanden. Men inte jag, för jag är fucking Batman. Men, um, men alltså, vad händer när du har en sån här person och den här personen till exempel älskar att vara ute i skogen? Då uh. har du ju en väldigt klar, uh, så säga så här, att vara ute har stort medvärde för dem. och De kan känna ja. sig då väldigt plågade om det säger hög säsong för bärplockning och de är inte klarar sig. Undan då att sig måste hälsa på en massa jävla människor när de är ute och gör vad de nu gör då i skogen. Uh, att man kan ju, det finns ju många personer som är ju så här att de gillar att söka tillflykt och gå ut där och paja huggormar eller vad de nu har för sig. Jag antar det är det som folk gör i skogen, vet inte, går inte in där för allting bits. Men... Det känns ju som att de här människorna så går ju inte ut alls för det här sociala. Utan de går ju ut bara för den här, skulle vi säga, rena glädjen då av att vara där ute. Och det här går ju ändå i den här aktiviteten. Jo, det är säkert knutet till en väldigt specifik aktivitet. De kanske inte njuter av att vara ute bara för att vara ute. Men det, det blir ju som någon sån där. Liten dikotomi där. Att, som att Det här att vara ute utan det sociala. Att det känns ju som att vara ute så går liksom ganska bra ihop med att vara social. För att det är ju där du träffar andra människor oftast. Um, mm. och att jag är inte helt säker på vad jag fiskar efter här. Så jag tänkte, men om jag fortsätter tala kanske du hoppar in förr eller senare. Okej. Okay. Alltså, publik, alltså, lyssnarna har inte märkt någonting än. Bara fortsätt som vanligt, Nikolaj. Inte, inte, inte det är något stressigt. Ja, bara säg någonting exakt när du vill. Ta hur lång tid du vill. Ja. Tre, Tack. två, ett. Ja. Nu. Ja. nä men ja. Ja, kanske det inte finns någonting mer att tillägga Nej. där. Kanske det är bara det där att de är en, en person som är lite socialt skygg... Uh, så kan ju fortsättningsvis älska att vistas där ute Eller göra väldigt specifika jo. aktiviteter där ute Men ja. de kanske helst skulle föredra Att man tar bort andra människor ur deras aktivitet Ja, men just som du sa Den där, vad skulle jag säga, lugnet I att vara ensam i naturen mm. så, så är ju, alltså, även om Som du också mycket korrekt sa Att allting bits och sticks Det gör det ju Och rivs så uh, so, det är ju so, so, det, det finns ju ändå Någonting i det där att du Du är där Du, är där, liksom, du kanske känner att du är Du är faktiskt liksom, Ensam Du är någonstans där det inte hela tiden är någonting Som behöver din uppmärksamhet mm. Eller som kräver det av dig Eller något som ska fästa sin uppmärksamhet Vid dig mm. Även om det varje varje sekund du går i skogen så har du en massa saker som fäster sin uppmärksamhet vid dig, det är bara det att du märker inte dem uh, Stress men, ja exakt men, <laughs> ja. <laughs> ja, flera uh, uh -huh. men, men du, som sagt du har ändå den där det, att det blir den där känslan av att du, du faktiskt, där, där kan du vara, vara och uppnå den här lugn och ro vilka, mm. vilka är kanske ditt hem där liksom inne inte för med sig? Mm. Men, men igen, det är ju också så väldigt individuellt där. Det som att vara beroende på var liksom, situation. Det så kul. Det som jag skulle vilja det. diskutera lite. är folk som mm. hatar att vistas inomhus. Okej. Okay. Som måste vara ute hela tiden. Och att, jag bara undrar. Liksom, finns det någon som är typ av de här människorna? Är det, handlar det om personer som är som översociala. Och vill bara vara ute hela tiden. Det där alla människor finns. Eller har vi just det igen gärna att göra med sådana här människor. Som bara liksom tycker så mycket om utomhusaktiviteter. Att de trumfar precis varenda. Annan så Det var en plaga att vara inne. Ja, alltså nu utgår jag från personlig erfarenhet. Så, så ska jag nog säga att de allra, allra flesta. Så har, har varit så kopplat till det Att det är någonting du gör med andra personer. Mm. Att, att, att den här ska jag säga, den här personen som skulle vara som skulle tänka sig att, att, att jag landvs. Jag vantrivs med, att vara, med att vara inomhus. Jag vill vara, vill vara ute. Så att den skulle vara specifikt fokuserad på det här att men jag vill vara ute och helt för mig själv. Det är hem. Jag ska säga, jag vet inte om jag så stött på en en sådan person. Gamla människor. Jag kunna säga liksom. Ja, no, det är ju sant. Det känns lite som att man är tillbaka på akademin. För det blir så säga, vad är en social handling? Men att um, okay, om, om man tar liksom äldre människor som exempel. Um, våra äldre generationer i Finland så verkar vara mycket mer måna om att till exempel sköta om sina trädgårdar än Ska säga moderna människor. Eller ska vi säga vi säger yngre generationer. Bara så det inte blir så tvättydigt. Så äh, jag kan ta min mormor som ett väldigt gott exempel. Äh, vad gör hon i princip året runt. Men förstås att den når sin kulmen på, på sommarmånaderna. Hon är ute och liksom planterar blommor. Och hon gräver i sina... Sina trädgårdsland och liksom gräsmattor ska klippas och värska plockas så. Hon gör hela dagen att liksom hålla sin gård fin. liksom ute och äta i marken. Och hon är så lycklig, hon är så överlycklig. Det här är liksom vad hon vill göra. Hon är, hon är, är hon, 82. 83? Ja. Att det finns något mm. <clears throat> väldigt sunt i det förstås. Om man ser från en, friskus, en friskus perspektiv. <coughs> Men det finns något väldigt maniskt i det. Därför att det är något som jag aldrig kommer att förstå. Att så fort jag är dit och hälsar på så blir det per automatik. Att man klipper hela gräsmattan eller hjälper henne med någonting. För det är liksom vårt förhållande. Så där. Hon gör någon god mat och jag arbetar ute i trädgården några timmar. och Sen så diskuterar vi livet lite och så får man väg men jag konstaterar ja. bara att det här är inte jag det här, det här gör jag för att jag tycker om min söta lilla mummo men att inte kan jag på, se, på det sättet jag som går där och som åh oh, liksom oj oh yes det här är vad jag vill vara och det här är så underbart och jag önskar jag fick göra det varenda dag men, det är, så, ja, men liksom, det är ett ändlöst träl att och, men här kommer liksom det sociala in att, men om hon gör det här inte inte det är ju någon hon kommunicerar med. Att på tiden när min morfar lävdes, så Då var de ju ett team som gjorde allt det här. Nu så ja. gör hon ju allting själv. Och liksom lutar på resten av den här. Så för att. Ska ni komma hit nu. Oj, och klippa gräs och vad bär buskarna är fina. <tövr> men. För alla oss som kommer så att. Jag menar vi kommer dit för att vi. För att vi älskar tanten. Men att. Inte det är någon av oss heller som, som kommer genast Instagram hela tiden. Yeah. Mm. Men att det är just det där att inte talar hon ju på sätt och vis med någon medan hon gör det. Att med Om grannen kommer förbi och hälsar så hälsar de ju så här. Och kanske någon bekant ska komma förbi på cykel och komma in och prata någon minut. Men att inte är det ju på något sätt och vis en social handling, det här är någonting hon gör själv. Men, så är det, men är det en social handling. För att liksom, förhåller du liksom en hel i i perfekt skick varenda dag. Liksom? Och det känns som att men det är väl för att andra ska säga hur fint du har det. Jag är det bara en manisk att det måste vara perfekt, det måste vara bra. Det kommer när man ser sig i sin grav och kommer att titta. Alltså, Mm. det är just det här men, som står rör i huvudet på mig för jag förstår inte liksom ja, skaffa internet men, och sitta där hemma ja, men, men, då kan det ju ha ett, men då kan det ju ha ett eller det har ju säkert ett, ett, ett värde i sig den där, den där känslan av att men nu har du gjort ett bra jobb du, du ser själv resultatet av ditt, ditt arbete jo men det här är just det där att till exempel Uh, om du om du nu har ett hus. Så att om du. Försäkta. Om du, om du inte liksom är dum så måste ju ändå hålla det där huset i skick. Du kan ju inte liksom låta sig din gräsmatta förfalla till någon jävla och Du Har du bärbuskar och stuff så måste ju liksom plocka dem och så här. Ja. Jag måste stärka mig med någonting. Vad är det ett samedricket? Ah, I can taste the burning. Um, det, det är just det där att när jag säger <coughs> kommer hem från mitt arbete. Så att det är inte avkoppling eller njutning. Att säga spendera fyra timmar i trädgårdslandet. Liksom rumpan som ritar upp mot himlen att det är ju som ett straff eller det är någonting som jag måste göra för att annars så förfaller hela skiten um, mm. men jag säger inte att det inte kan finnas ett visst terapeutiskt värde i att säga klippa gräs eller vad du, hålla ordning där ute men det kommer aldrig någonsin att bli någonting som jag Älskar som jag längtar efter. Ja. Yeah. För mig kommer det att vara ett evigt måste. Så, men det här är ju liksom så, ska vi säga, så grundläggande att vara ute i solen som det går. Och att jag skulle säga att min mormor är långt ifrån den enda äh, mummon liksom i det här landet. Som tycker om att vara ute och äta i sin trädgård dagen långt. Och att ska man säga, de har att hej, att Game of Thrones mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. så de skulle bara titta på en och, ja, men inte har jag tid med sånt, jag har så mycket att göra där ute, så mycket att göra oj, tycker du inte det är fint? Och, ja, jag, det är fint men skulle du inte vilja, nej men alltså, att på kvällen när de är liksom så trötta att de inte kan stå längre för de har varit ute, du vet, i trädgården hela fucking dagen så då sitter de ju nära och säger, liksom all sång på skansen eller vad de nu tittar på men som, mm. att jag blir liksom lite nervös börjar jag tänka på det där för att det känns som att what is this vad är det här för liv och jag tror de skulle säga helt samma sak när de säger vad jag helst gör på min fritid att, ja. vad, vad är det här varför springer du ut med en fantasigubbe och skjuter eld på folk va mm. är det här satan och, och jag ska, ja det är det, det. Det så att... Men det är ändå liksom mindre hälvväetist har man liksom stå hela dagen i liksom fucking julhattan och liksom vända varenda kvist i sin jävla trädgård 50 gånger. Så. Mm. Mm, men gamla människor. Ja, trädgård. ja men då ja, jag jobbar där, där är det. Ja, det är ju värd där du Kanske för att de här. Vad ska jag säga Det de, de som har funnits tillgängligt under ens formativa år mm. eller under ens uppväxt så är kanske som präglar ens preferenser senare men, men klart, sen är det ju också fråga hur mycket är man sen villig att då, ta till sig nya nyare saker ja, jojo ja, men alltså vad ska man säga men att det är ju igen Ett av Favoritorden i det här programmet Tydligen efter feedback Det är ju högst subjektivt för att, att Jag är säker på att det finns Massor med människor i vår ålder Som Blir liksom riktigt till sig I rumpan över tanken att oh, Att få en stor ägenträdgård Och peta runt där dagen lång Yay Men jag förstår bara inte som varifrån kommer den här euforiska glädjen. För att jag tror ju om jag skulle säga vad pensionärerdomen i en togård och liksom gå runt där då liksom varenda dag, år ut och år in. Så efter något skärde så känner jag bara att jag skulle stå där med min häxax och bara liksom i något bara kasta dem in att slumpa på värde bara som what the fuck what the fucking fuck what the fuck is det här samma fittbusken som står och klippa för en gången Vad att ni är fitt och så att som vad <laughs> är det som så det är som så det är som så grund på något vis att det är nästan för mycket mm. att <laughs> Det är liksom bara någonting jag något om jag skulle säga. Äldre generationer uh, i det här landet. Kanske i andra ställen men i alla fall i det här landet. Att till exempel de har någon sån här helt manisk glädje i att till exempel plocka bär. Eller svamp eller skit. Jag funderar i så många år att men vad satan. Du måste gå ut till de mest eländiga platserna som Gud har skapat. Om du tror på Gud. Om du tror på Gud så kanske de kom till på naturlig väg. Big Bang. LoL. Att, du, vet, du står i någon fucking myr någonstans och som alla insekter som någonsin har funnits så liksom på dig och äter och så är det som att gej några hallorn. och att och samma sak när du går ut och plockar liksom svamp och skitta det är ju som allt äckel som bara finns att det som jag betalar hur mycket som helst bara jag slipper men jag kom fram till det jag vet vad, jag vet vad hemligheten är vill du veta Ja, no, berätta. Det är gratis. Ja. Mm. Mm. Alltså, jo, nej det, it, it makes sense. Jo, men alltså. På, på en väldigt så här. Som pragmatisk nivå. Att de kommer från en tid. Där det inte fanns ett överflöd. Och att allting. Som man kunde hitta själv var gratis. Alltså. Den där kan jag jämföra det med att det är som att du liksom spelar ett spel, och du har hittat ett sätt hur du får resurser väldigt billigt eller gratis, så du kan göra en massa annan shit med dina pengar typ. Jag hatar att jag måste ta som spel för att, för att som illustrera hur det verkliga livet fungerar men egentligen älskar jag det. Att den är en sån euforisk glädje att, liksom att jag har ett äppelträd där jag får gratis äpplen och jag har här liksom ett, ett helt utrutat träsk. Det är bara liksom en mil in i skogen från närmast bebyggelse. Och där, och där kan man få de bästa jorden och ingen vet att de finns utan jag. man <laughs> måste bara undvika den blodtörstiga björnstammen som finns där och alla liksom så här. Fallgropar och liksom fucking kvicksand och all som finns där. Men om du bara kommer dit. Oj, oj vad goda gjort de har som att. Ja, det låter, nog, det låter nog trävligt. Mm. Men det är så väldigt lyckligt. Och, och det, måste ju gå, det måste ju vara i någon så här samma anda. Att liksom, ah, jag får vara ute i solen på min egen mm. gård. Och bara arbete, man gör den fin och liksom skaffa gratis bär och frukter och så här. Och man liksom inser när man tittar lite närmare, det handlar inte alls om att, göra med att, att de är liksom så här, en helt speciell form av tokiga. Utan det är liksom någonting som de här människorna har drömt om i hela sitt liv och nu får de göra det. Och det är som mm. för någon annan som att äntligen så har du den där drömbilen som du får köra runt i hela dagen. Eller har du äntligen ditt pimpade gaming room där du kan spela alla spel som någonsin fanns i din Sega Genesis. Alltså, jag antar jag förstår, men jag kommer aldrig att förstå. Det är liksom det är för mycket sol och för mycket ute och för mycket saker som beats för mig. Nej. Mm. Ja. Mm. Ah, Naturen är farlig Stanna är inomhus Det är det som jag säger Stanna inomhus ja. så kan den inte ta dig Ja mm. Men åtminstone så kan man ju här i Finland Glädja sig åt, åt Tanken att äh, Sommaren är kort Ja Faktum är att det regnar just nu Så nu regnar ja. den väl bort nu Ja, så han, han visste nog. Betyder det här nu då att Thomas Radin egentligen sjung om Finland? <laughs> jag, jag tycker nog att den där att det, det passar mycket bra in på Finland. Torilla Yes, ja. High five åt mig själv. Jo. Du måste ju gå ut om du ska high fivea någon annan. Ja. Mm. Ja. Ja, men äh, inte vet jag. Att, vad finns det mer att säga? Har du någonting riktigt smidigt eller bra du vill tillägga så vi kan knyta ihop den här säcken av fel? Ja. Nej, jag tänker nog faktiskt att. Nej! Vilja! <laughs> ja, jag ger upp. Ja. Jag, har inte, jag har inte fått tillräckligt med solljus idag, så därför, därför fungerar jag inte. Äh, mm. Mina batterier har inte laddat äh, På tal om batterier är som för... inte laddar vill du höra en bonusanekdot. Äh, no, Okej, okay, okay. låt oss gå in för bonusronden. Jo. Att jag är säker på att lyssnarna vill att det här är det bästa med programmet. Det är som liksom så långrandigt och kommer aldrig till punkt. och var nu trevligare än det. Så du minns hur jag sa att vi var i Helsingfors och på bröllop och skit. Att möta oss att de Ja. ungar. Ja. No, ja. Så vi kom ut och från hotellet. Och ja. Sen så konkade vi då liksom alla de här väskorna. Hur många väskor. Man måste ta med annars när man har två barn med och räser 200 kilometer. Äh, fyra. Alla! Alla väskor du har. Och alla är fulla med liksom barnshit. Men i alla fall alla väskor som fanns så konkade man då plus en en i sitt stol. Och så gick man då fram till bilen och så stod man upp nyckeln då och skulle låsa upp. I, Okej, okay. no, men om vi trycker Men om vi skakar den lite och sen trycker på här. Och sen så undrar ju säkert många lyssnar att, no, men varför öppnar du din paradox med nyckeln? Jo, det ska jag berätta för dig, random lyssnare. att för att den här nyckeln så slutar som en sån här plastbit som inte passar i ett mm -hmm. lås. För att den ja. som har designat den här biten tänker just som att, vad? Ström! Elektricitet, men det måste ju alltid vara tillgängligt. Varför behöver vi någon nyckel? Oh! Jag menar, det fanns ju ändå en fucking som nyckelhål där, där man skulle kunna stryka in en. Men liksom, none of that gay shit, please. Så, Jag som att, jaha, men här är döda. Vart går du? I Helsingfors på en söndag. Nå no, men, uh, no, kanske någon random... Så här lås med det så där råd. Men då som att, nej, att vi har inte batteri. Det verkar inte vara så populärt så fact ha. Men vad gör vi då om vi rennar runt då. och vi kunde ju smittät av våra här väskorna någonstans. Så det ska ju tilläggas mm. att vi spranger runt med alla väskor som fanns. Plus en skrik i nästan tre åring plus då. En lite i igen bär. en sådär. Bilar då. Yeah. Sprang runt på hela kampen i Helsingfors. så fick jag en där snilla byggs. i gick till Klas och sa. Hej har ni batteri oh, Ja vi har batterier. Vad är det för batterier du vill ha? Uh, jag Så passar det här. Och passar det där då? Jag vet inte. Har ni små skruvmejter så kan jag, kan jag öppna upp den och se. Uh, Nå. No, det går väl kanske. Så jag lyckade skärma till mig en liten skruvmejsel av en jag i disken. Så öppnade jag upp och där var någon jävla batteri. Sen så tänkte loved så hade de då så en sån i det satt i det. Yeah. Konka allt som fanns i universum tillbaka till bilen. Tryck den gång, klick, det fungerar, yay. Mm. Um, jag använder den där bilen i princip varenda dag. Hade någonsin haft ett problem när man var där hemma och bara kunnat byta sig den andra nyckeln väldigt lätt, Hade kunna öppna den med en skruvmejsel och hitta till batteri från den närliggande stora och öppna 24 timmar om runt uh, stormarknaden. Hell no! Uh, när, så bestämmer den, när bestämmer sig den här? Satans nyckeljävel från att... Uh, for fuck's sake, no. För att så liksom, mega-paja. Mm. No, men, självklart. Självklart när du är i mitten av Helsingfors. På en fucking kuksugande söndag. Och ja, ingenting är öppet. Och allting suger. Så det var ju mycket skoj då. Ute i solen. Men tekniskt sett så befann vi oss ju också inomhus. När vi sprang runt i vilpanik på... Och kampen och alla grät och skräk och lukta kakka. Vilket var roligare? När var man inne eller ute? Och det är lika roligt hela tiden. Detta stora frågor som man kanske borde ta upp i nästa triggervarning. Och när kommer nästa triggervarning, Nikolaj? Den kommer i augusti. Oj, oj, oj. Mm, så du menar att nu, nu så får vi se fram emot en massa spoilervarningar. I den lösa Det bemärkelse, sammankopplade med sommaren, och vad som händer då. Vilket mm. bra program. Varför ja. all denna extra spoilervarning? Ja, nu har vi tänkt att eftersom man ju kanske vill spendera mer tid utomhus, mm. så, så tänkte vi att spoilervarningarna brukar ju oftast vara lite kortare, de brukar kunna vara lite mer lättlyssnade, eller lätt att ta till sig kanske så, så vi tänker så det ju bara på Säker du nog antyder att trigga varning på något sätt är tungrott? Uh, möjligen ibland, kanske Jag har nog aldrig hört det like endast de smidigaste aneknoter den skyndsammaste lo lo logiska progressionen mot slutet, skulle jag säga ja. My point, exakt um... Men, men ja, vi tänker ju som sagt bara på er lyssnarnas uh, uh, hälsa här. Så att, uh, lite kortare avsnitt och ni får mer tid att vara ute. Jo, nej, det är sant. Alla vinner. Det är många medicinska experter som har framhållit att för mycket tryggervaning under sommarhettan så kan leda till alla möjliga senare problem i livet. Ja. Jag tror jag ska borde ha sagt problem senare i livet, men senare problem i livet låter väldigt. <laughs> Bra. Ja, ett, ett av de här symptomen brukar vara att Man inte riktigt kan Forma meningar längre Gå ut Men nu är där solen bor <hör> <hör> ja. Men jag tycker det, är väl, det måste ju vara det mest logiska sättet Att uttrycka att Varför man hellre vill vara inomhus Ja, jag, jag, min, min favoritgrej Är den här Uh, där är internet meme där det är en, någon som har blivit ensamlad hej att gå ut. Mm. <hör> och, och, och sen well why don't you play outside? Var på den här flytta sin keyboard och, och datormus och liksom bordet i fönstret. Mm. Och sitter sitter där och försöker försöka spela spela ut genom fönstret och texten bara, liksom att reality, worst game ever. Ja. ja. Verkligheten är en ondsint elskarinna. Mm. Men vad du var. Berättan. Det som lyssnarna har som fördel är ju att till skillnad från vår ungdom så var ju det mesta av vår suveräna underhållning icke-portabel. Men miggevarig mm, så kan ju glatt lyssnas på i många format. Såväl i din ja. smartphone som ja, all annan skit du använder. Ja, på gramofon rent av. Hell, du kan förmodligen lyssna på dig i switchen om du riktigt vill. Det kan man. Och sen kan du spela bort angsten på den utomhus. Yes. Hela processen kan ta plats i solen. Ja. Och det vet vi ju alla är väldigt hälsosamt så du inte får Alzheimers, depression och alla möjliga andra triggarvarningar. Ja, och, och samtidigt får du ju veta att uh, det här bevisar att uh, ingenting med programmet triggarvarning är ljussjuk. Spoiler Spoilervarning, nästa vecka så är det domedagen. Nåja, sluta nu lyssna på det här skräpet och gå ut i solen. Det är en vacker dag. Om det inte regnar. Sommaren är ju förhållandevis kort, som experterna säger. Nikolaj, vill du köma lite tomatslutin? <laughs> Nej! Väldigt bra. Sommaren är god. Den mesta regnar på. Men nu är den här solen kvinnan, kanske bara idag. Trygga varning!